Molt bon dia, Patricia, què tal com estem? Una setmana més, aquest especial Nits d'Erasmus. Avui, avui, una exclusiva, una exclusiva gran, perquè sentirem, podrem escoltar els millors moments d'un programa especial que vam fer per celebrar el programa número 30 de Nits d'Erasmus i també una miqueta l'arribada de l'estiu. Veureu que parlarem d'adolescència, parlarem també de la moda i, el més important, alerta amb el sol, consells per poder anar a la platja o a la piscina i no cremar-nos. Tot això, com sempre, a Nits d'Erasmus. <fixi> Llorina, gràcies. I avui parlem... De què parlem? De l'autoestima. Sí, sí. De l'autoestima. Sí, en saps, no?, d'això, una mica. Va, algun cop n'hem parlat, i sí, jo. De l'autoestima. Doncs sí, doncs sí, perquè és tota una inquietud durant l'adolescència, no?, jo crec. I post-adolescència. Sí, no? O sigui, hi ha gent que li duren... No, és veritat, això hi ha gent que... A veure, és... depèn del caràcter que tinguis, també, no?, però... O sigui, predomina en l'adolescència la falta d'autoestima. Té raó. Per què? Doncs perquè és una època on hi ha molts canvis, no? I no t'acabes de veure, jo. Soc així, no sé què, ara em surto un gran, no em veig bé, no? Estic llege, avui. Sí o no? És així. Tota la raó. Sí, sí, sí. Després, on ets més influenciable... Sort un gran, m'ha agradat molt, això. Sí, <laughs> on ets més influenciable, no? Que no saps sí. ben bé com i vas agafant, més o menys... Que vas amb les amistades, eh, que dius... Sí. Mira, aquesta és... Fets sí. el grupito. Sí, mm. vale, ara mm. de fumar, doncs. Va, vinga, tots a fumar. Eh? Sí, Friends forever. Sí. I no predomina la confiança en un mateix. Oh. Perquè, a part de que hi ha... Entre que estàs estudiant i tot, em, hi ha com molta pressió familiar també durant els estudis. Entre que no saps ben bé si són amics no amics. Fas el teu primer amor, no sé què, molts canvis, masses. Passen masses canvis a l'adolescència. I no et temps de pensar, a veure, m'agrada com soc, com accepto... Total. És a dir, queda la pròpia persona en segon terme. Total. Total passes a pensar més amb els altres que amb tu mateix. I és això el que s'ha de canviar. O sigui, les solucions serien començar a acceptar eh, que ets la persona que et tindràs sempre, no? Que tens a tu ara i, a, i sempre. I sí que ets així, digui, oi, I que ja. ja està, o sigui, si no t'agrada, t'acceptes. I si no, canvies, no passa res. I és la millor època per canviar, perquè encara et queda tota una vida per endavant, no? Va bé mirar-se el mirall? Sí, però tampoc no detalladament. No, jo, rascant els defectes, no, mira, tu admires o soc així, molt bé, vinga, va, tirem endavant i ja està. Sempre positius, eh? Pre positius? Sí, sí, i tant. Com a haver aquí, que hem tingut tres verds i dos vermells, no, posa sí. el mateix. Després, doncs això, que t'has de eh, començar a estimar el mateix, perquè si no després no t'estimaran, eh? Ni, no, no, no, no, no. Sí, primer l'autoestima comença... Un dia vas dir una Acceptance. frase, eh? Una frase que tu com s'ha dit. Perquè t'estimin, t'has d'autoestimar, eh? Tu primer. Sí, sí, és veritat. I a part que també, durant l'adolescència, tampoc no tens temps de pensar si m'estimo o no m'estimo. O sigui, passen tantes coses, no? Que... Però a vegades potser sí que és millor pensar-se una mica perquè... Si poden haver-hi problemes tipu... o sigui, que estan derivats de, de la falta d'autoestima. No? trastorns alimentaris sí. que són molt comuns durant l'adolescència. Mm -hmm. Que no és cap broma. Que es comença com una broma i després pues, acaba clar. molt malament. I sovint és per, per, també per un principi de falta d'autoestima. Eh? No, no, clarament. Dir, I també clar. per influ influències i que ets molt innocent i que jo que sé, mires la tele, veus el que passa, la gent que et fiquen perquè t'ho creguis. Mm -hmm. És falta de, de dir jo soc com soc i punto. Com anem d'autoestima? Bé, tu bé. No, bé. No seria el teu problema, no? No, no. Bueno, clar, doncs, tinc uns punts de, de dir falta d'autoestima, sí, però no. Bé, bé, bé. Jo crec que com més gran et fas, més t'acceptes, no? Ahà, sí, sí, bé. Però... T'has d'anar fent a tu mateix i ja està. Ni, ni que sigui allò per, per ressentiment de dies és igual, ja. Sí, sí, ara total ja no puc canviar, no? Total, doncs, clar. <laughs> doncs, sí. I també més problemes, doncs, que acabes amb... Amb, o sigui, amb un ambient de males influències, ja sigui d'amistat tot el que sigui. Mm -hmm. Perquè de dir sí a tot i de dir saps? sí als altres a tot i a mi res, Clar. al final acabes amb un que no saps ni on ets, no, no ni qui estàs, ni res. Ni, ni què estàs, ni això. Sí. Deixa'm recordar un dia que em vas dir males influències, no males influències, com porten ara el cabell? Uh, no, el, el no, això no... és el que em volia guardar després. Ah, perdó. Vale, vale, vale. Però això sí que podria una influència, val, també. Val, val, no diré, que m'imagino que veus l'anècdota, no? Sí. Però mira, mira, hem coincidit amb l'anècdota. crec així és clavada, moment, eh? Clavada. Va ser un moment clau. Deix ho deixem amb, amb curiositat, perquè així, saps? És sí, una explosiva sí, que la gent sí. després vol ho dir escoltar. Estàvem parlant de les influències, què sí, més? Sí, més problemes, doncs caure drogues, també, prop al mateix, per les influències i de... I potser no deriva tant de la falta d'autoestima, però també pot ser un apartat, no? De... Sí, eh? Que en algun moment no és allò que hi és. Hi ha cops que pateixen més els pares, potser. Clar, clar, clar. clar. Dir, vols dir que no vols dir que no et posaràs res dolent el cos? Bueno, però també, també aquesta edat és que els pares o sigui, estan obsessionats amb tot, no? O sigui, sí, sí. qualsevol cosa és, és, no és una Ai, bona influència. Sí, qualsevol sí. cosa que surti de lo normal ja... Que tampoc ells saben el que és lo normal, no? Doncs qualsevol cosa que estigui per allà és una mala influència. És una mala influència, sí, ja o sigui, qualsevol cosa. I tu, doncs, mira, has fent. A assumir-ho. Sí, sí, sí. També és l'època en què, a de la falta d'autoestima, ja dius... Mm, jo, per exemple, ara, no sé si a tu et va passar també, però cap als 17 o així, dir, que arribes a casa i ja dius, és es que ni en parleu, saps? O sigui... Sí. Contacta contactes zero. Fins els dies que, que puges a l'habitació, t'estires al llit i amb el coixí et tapes. I dius, prou, ja I no encara puc encara que sigui l'estiu i faci calor, també. Sí, sí, sí. Bueno, l'estiu no tant, perquè pots desconnectar més. Veus, és un bon moment per plantejar-se això l'autoestima. A la platja sol. Sí, és un bon moment per plantejar-se això de l'autoestima. La sí, bon Però... de, de dir com sóc no? I si vull canviar, no de canviar. Exacte, un i... objectiu per l'estiu, doncs mira, plantejar-se... Plantejar-se l'autoestima. Com, com ah, si és un mateix. <laughs> Doncs, uh, l'autoestima, el teu cas i dit no seria el teu problema. Tu aquest estiu que faràs? Doncs me'n vaig un mes a Califòrnia, me'n vaig al dia d'un es que ve. Sí, jo sí que he marxat cada estiu des de que tenia 10 anys que m'han enviat tots els juliols fora. Això sí que a l'anglès podem dir que no és problema, eh? No, teu no, cap. No, no, no, no, no, no, però ho recomano, eh? Aquesta gent, de, o sigui, que se'ls dona l'opció i no, no, no ho accepten, ja sigui per por o el que sí, doncs que no que ho perquè... Val la pena. Clar, és el primer moment de... Saps, allò? Jo, per exemple, he anat moltes vegades sola, però a també he anat amb amics. I quan vas sola, sí que és una mica... Hòstia, quin pal, no? Aquí trobaré, no sé què, em faré, no em faré... És que, clar, estaré un mes, no sé què, però... A la, o sigui, a la mínima ja et fas i... De seguida ja A part ja hi que hi ha moltíssima gent que va sola i... I ja està. És, és que és per això, no? Uh -huh. Per conèixer gent i tot. I per aprendre anglès, però el d'anglès és secundari, eh? Sí, primer relacions i tal, i després ja, ja aprendràs anglès. Georgina, tu m'estaves parlant d'una anècdota, una anècdota que després eh, en parlarem amb tu. Però tenim l'Aina, una altra col·laboradora, com estem avui, eh, que ens enganxem. Fidel del programa, Aina, bona nit. Bona nit. Benvinguda. Gràcies. Gràcies per venir. Després parlarem amb tu. Eh, farem sí, sí, el, el, tindrem temps. El, Tindrem temps per poder fer un final de festa. Com resumiries aquest resum de Nits d'Erasmus o quin seria el teu moment amb què et quedaries, com a vegades entrar, també al setembre no? més o menys, al setembre-octubre sí, al no? sí. començament del programa, quin és el teu moment? Mira, he estat pensant molt de veritat, eh? vull tota la setmana pensar però no he trobat allò un moment estel·lar, jo crec que ha sigut perquè tots han sigut bons la veritat, així que destacaré un que no va ser tan bo jo voldria recordar el primer dia que em va tocar fer el conte eròtic, jo crec que és moment de dir-ho que jo sóc sí. la Marilyn la bé. Marilyn i autora, també, dels contes eròtics. Sí, un eh? Aina, moltíssimes gràcies, de veritat. Un, aplau un aplaudiment per l'Aina. Jo, bueno. jo em veuria incapaç de redactar certs textos i, i, i estar conscient del que estic fent. En fi. Doncs això, no? el primer dia que ho havia de fer, vaig arribar, no sé, deu minuts abans que em toqués, no? i ho havia de fer amb el tècnic de sol, Marc, que no el coneixia, per cert. No? I clar, vull dir, jo vaig arribar i vaig dir no, no. jo no ho faig. No, no, no. No a... recordo. Sí, sí. Tu em vas venir per seguir, veina que no passa res. Bueno, vaig anar cap al mar, li has donat una abraçada, i no ho coneixia de res, i em diu, tot sortirà bé, tot tranquil·la. I després, bueno, em va anar bé, no? Però... Tan bé que cada setmana hi ha hagut conte eròtic. Ja, me'n vaig enganxar. Hi ha hagut conte eròtic. T'haig de confessar que la Pepita... 86 anys i és una sídua del conte eròtic. Li, gra, li agrada molt. Ens ho, ens ho, ha, ens ho ha confessat. No, no vull pensar-ho. No, no, ella no l'escolta el no, no, i li agrada sentir-lo. <laughs> molt bé, Aina, un bon moment, si més no. També me recordo d'aquest moment. I també el, el, ara, el, ara el vivim com a experiència, com a anècdota, sí. però en aquell moment va ser una miqueta de dir no, queden dos minuts per entrar i, i hem de parlar del conte eròtic. Aina, de seguida parlem, Georgina... Moltíssimes gràcies, ens hi hem posat sí. còmodes. Eh, ja? sí, sí. Moltíssimes gràcies. I... Ens tornem a trobar ara, no? D'aquí poc. D'aquí poc ens tornem, a, sí, sí. ens tornem a veure. Fins ara. Ja ha arribat el sol a les terres catalanes, esperem que aguanti perquè de moment ara d'aigua ja en tenim suficient. Temps per anar a la platja posar-nos al sol i sobretot, el més important, no deixar-se de posar crema de protecció. Avui ens acompanya la Cristina Bat, dermatòloga del programa, perquè ens expliqui com hem de prendre el sol i quines precaucions hem de tenir en compte. Cristina, bona nit. Bona nit, Didac. No és el primer cop que et sentim avui, eh? No. Com portem el tema d'hormatologia, bé? Bé, bueno, jo la setmana passada... Bueno, fa tres setmanes vaig anar al dermatòleg. Uh -huh. I ens va eh, dir uns consells que avui sí. has cregut oportun amb tota la raó sí, a comentar Sí, perquè arriba l'estiu i Exacte. ens podem cremar en tots els dies, totes hores, i és molt bona a Què hem de tenir en compte, a veure? Bueno, sobretot, eh, posar-se crema abans de prendre el sol per almenys mitja hora abans d'anar a la platja o la piscina. Uh -huh. Perquè si no... Et, pot crema, et pots cremar de... Cremar-te moltíssim, eh? Sí, sí, eh? eh? Allò... Bueno, tam, tam... No sé si tu avui t'he vist que portaves una mica a la pell cremada ja i t'has cremat o no, cara no? No, és una, pell... peca, és una peca gegant. Ah, una piga vale, gegant. Una piga gegant. Sí. Vale. vale, vale, vale, perfecte. No és que potser s'haigués cremat en el, en el sol. No. Vinga, seguim. Bueno, que sobretot a les pells sensibles uh -huh. que es posi una crema molt alta, perquè... El que no vol, vol, no vol dir que, que no, si et poses molta crema, no vol dir que dintre d'uns anys eh, puguis tindre problemes greus de pell. Uh -huh. vale. Per tant, s'ha de tenir en compte, eh, això? Sí. Molt bé. Mm, bé, bueno, el que anava dient, la, segons els, el grau de protecció que et sí. posis, sí. Se, eh, segons el, el tipus de pell que tinguis. O sigui, si tens una pell molt normal, podries posar una de 30%. O inclús a 15. Tens una pell forta. Pells fortes, normals. Dir, que no tinguin problemes estaríem entre 15 i 30, eh? no? més o menys, de protecció. Sí. Molt bé. I a partir de, ja pues, les pells més sensibles, sobretot 50 i més cap a dalt. Eh? 50 cap a dalt. Eh? Les pells sí. 50 cap a dalt. Que llavors, la gent jo m'imagino que diu, és es que si tanta protecció perquè vaig a la platja, no? Ja, però no, el que no vol dir és que si no et poses crema et posaràs morena però et cremaràs però que, si et poses crema igualment et poses morena. Hi ha unes cremes que són de pastanaga que són per, també per posar-se morena uh -huh. i hi han de moltes proteccions, o sigui, et pots comprar i perfectament no tens de preocupar-te. Per tant, podem anar a prendre el sol, posar-nos morenes i a sobre protegir-nos, eh? Sí. I què bueno, No és recomanable anar, en hores que toqui molt el sol perquè, o sigui, perquè et pots cremar en què et poses crema a 50%. Clar. Bueno, sí, és això. I després sí, sí. que... El... Quines hores més o menys seria la bueno, recomanades? Entra... Perquè anem diferència d'horari del sol, eh? Sí. Entre 12, 1, 2, 3, 4 a tarda del migdia i per allà... Aquestes són les hores eh? més conflictives. És que és, eh? el sol et toca i pot cremar-te però molt, en què et posis una crema que... Molt alta, eh? Vale, perfecte. Després, si estàs molt de temps a la platja o a la piscina, sí. sense mullar-te i res, és recomanable que et mullis el cap, sobretot perquè no va agafis una insolació. Important, eh, això? I la, per almenys esquena. Exacte, que després la gent diu tinc mal de cap, sí. no tinc gana... Febres... Eh? Que després, a la nit, comença a picar tota l'esquena i et trobes que vas saltant com si es tractés d'una serp, eh? Fins i tot gairebé. Sí, bé, sí. No en ara, quan salta la pell. T'ha agradat aquest exemple no gaire? Bueno... No gaire, no? A mi no valen les serps, la veritat, Va, però bé. Però he estat pensant. Va, tira, tira. Després, de si portes molt de... Bé, bueno, després de sortir l'aigua, sí. pots estar-te un rato allà prenent el sol, però després et podries posar una samarta de tirants per prevenir una miqueta la... Va, per cremar-te sí, eh? una mica a l'esquena. Per cremar l'esquena, que és un dels punts on sí. sempre patim més. Sí. Bé, bueno, després, sí, sobretot pels nens, una gorra que et mullis el una gorra. Perquè... Sí, no, sempre va bé, que més els nens petits jo, encara que tenen poca poc cabell, sí. i així és que decidies ser-les-escalfa, estan jugant tota estona amb la, amb la sorra, poques, poques... Aquí també ens haurem de protegir dels mosquits, eh, crec jo, a part sí. de, del sol, tot i que no ens toca. Doncs els nanos petits, sobretot, estan molta estona a la sorra, juguen amb els crèstils, no se n'adonen, que es passen moltes hores, no es mullen al cap i després també sí. pateixen insolacions. Bueno, ara, bueno, una cosa que sempre, si cremesis en cas d'una... Una crema molt, bueno, que se t'hagis cremat molt, sí. que et posis unes d'aquelles cremes d'higratants que hi han en de moltes marques, uh -huh. que, perquè així en potser dues hores ja ho tens que no et fa ni mal. Vale, perfecte, ho tindrem en compte. Eh? Sí. I si et, que et cremessis això que et fa molt de mal que et posis cremes d'higratants, que veis a un dermatòleg. Molt bé, i preguntar, perquè... eh? sempre sí. abans del dubte, preguntar. I jo el que faria, us recomano que aneu una vegada a l'any... Per almenys al el dermatòleg. El dermatòleg. Perquè per controlar una mica de pell, perquè potser entre uns anys podeu tindre càncer i tot. Perfecte. Molt bé, Cristina, moltíssimes gràcies. Després parlarem més eh, encara. Molt bé. Ho deixem aquí de moment, però sobretot cal tenir en compte això, eh, haver d'anar al dermatòleg que quan anem a la platja anar ben protegits. Cristina, fins ara. Molt bé. Núria. Hola. Bona nit de nou escolta'm, quin és el teu moment estrella de nits d'Erasmus? Doncs aquest moment fa relativament poc que va passar, que va ser el dia que hem parlar de l'aigua, que no estava previst parlar d'allò Sí. De, del tema de l'aigua que ara ja s'ha difós però em va fer molta gràcia perquè va ser una secció improvisada totalment però va estar molt bé va sortir molt bé i sí. vam tenir molts em vaig sentir molt periodista en aquell moment no? anar traient temes sobre la marxa sí, sí. i ens en sortir molt bé sí, sí, eh? sí, sense sí. ser endogàmics em va agradar molt aquell dia i tant que si tot jo t'ho no recordo em vas dir i no sé què vull saber coses de l'aigua jo vinga i va ser allò avui, ciència de l'aigua sí, sí, sí. i ho vas donar-ho tot per la ciència sí, sí, i tant molt, que sí molt monotemàtic però molt interessant molt bé <laughs> Núria, d'aquí un temps també recordarem l'anècdota que vas explicar com fer pólvora i com fer petards. Sí, ha sigut això. anècdota d'avui i passarà la posteritat per sempre. Núria, fins ara que tindrem més música. Fins ara. que apuntes? Al què? No puc. Apa, aquí. Vagis on vagis, escolta, Nits d'Erasmus. Parlem amb una de les col·laboradores que porta més anys en els nostres programes i col·laborant també a, a, a Ràdio Tiana, Georgina Pujols-Busquets. Avui treballes doble, triple... De tot, de tot. De tot, de tot eh? Sí, Sorpreèn-me. Sí, sí. Doncs parlarem de l'estat aquell que he, de, he denominat col·lapse, no? perquè quan et col·lapses totalment. Sí. Quan, ara, quan ja... És, o sigui, s'ambienta, jo, quan estàs acabant els exàmens i així... Sobretot ara, a l'estiu, ¿vale? perquè quan estàs a exàmens o sigui, t'agafa l'angoixa aquella, però, com per exemple, és hivern o així, dius, bueno, encara ho aguanto, però ara, que ve l'estiu i Ara ve estiu fa molt de calor. És en aquells moments que dius, no puc, I dius, és aquell no moment puc, al final que necessito que tot, ja, exacte, ja... Estàs estudiant i veus per la finestra sí, sí. un sol i veus que tothom se'n va a la platja i tu que estàs que baixa, allà marginat. Comencen a, a, a, comencen a estar morenets. Sí, sí, sí, sí. Doncs això, quan sol passar? Doncs això, a final de curs. A part també que és tot junt, no? O sigui, pressió als pares perquè s'ha de bones notes. També tu mateix perquè ho has de tot, però si no, vinga, tot l'estiu estudiant, Tot no? l'estiu, exacte. exacte. Saps el que et toca. Exacte. Tens poca vida social perquè tampoc surt ni res. I ja vas amb la pressió de dir, ai, sí. m'ha quedat una, per sí, tant, sí. ja estaré al... Sí, al, al sí i tant. I doncs després, què podem fer per suportar-ho, no? Perquè és una associació que costa bastant. Què podem fer? A veure. A veure. Doncs perquè, pensar... Perquè tots ja hem passat, eh? Tots ja hem passat per aquí. Pensar el que ens espera, no? Visualitzar la imatge, o sigui, visualitzar-nos a nosaltres mateixos un cop ja passarà aquesta sensació, no? O sigui, visualitzar-nos al mar o així del pal. Si ho aprovo tot o si passo aquest estat, què aconseguiré, no? Posar-se com un autopremi, no? Sí, de dir... Va, l'última apretada, no?, per això. Sí. Un cop això... s'acaba l'obstacle aquest doncs ve la recompensa. La recompensa de dir, va, fem-ho per tal. Sí, sí, intentar pensar, bueno, i què, com em sentiré, no? I realment com ens sentirem? Doncs això, què és el millor? O sigui, el millor és com ens sentirem. O sigui, és tipus la recompensa. Sí, de dir, doncs m'ho he aconseguit, no? I quan o sigui, acaba... Tot l'esforç m'ha ah, doncs, servit. Mira, però... I si fa bon temps, jo se'n pots a la ja platja o què perquè dit. també el que és ah, putada... Sí, mai és... més ben dit. Mai més ben dit, no, no trobeu una altra paraula un cop has finalitzat els exàmens ja no pots més, no sé què, dius demà vaig a la platja t'aixeques i uns núvols i tu dius, no, és igual i vaig igual, i està ja caient gotes i tu allà a la platja i, i passar-te això, sí, o quedar sí. un amic sí, per sí, anar a la plan, piscina sí, de plan. casa seva sí. Sí, sí, sí, sí no em sona això no em eh? sona. Dir, mira, quedem <laughs> vale, però va. si no va, quedem l'any vinent i torna a passar Sí tant, i tant, molt fort i està tot el dia vestit de platja com si res, no? Sí, això també fa molta gràcia, I ja eh? I es tira el sol. Sí, sí, sí. L'amic sí, sí. va vestit de carrer i, i l'amiga la, ja... va amb el biquini. Amb, amb la tovallola i tot, home, sí. què tal? Sí, sí. sí. Ens sona, eh, això? Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs què necessitem durant aquesta època, no? Doncs evadir-nos una mica del món, perquè, clar, és tanta distracció, no? Perquè, clar, entre... Això, que fa sol, no sé què, tothom està a la platja, a la piscina, no que sé necessitem. què. ho necessitem. Sí, sí, sí, dius. O sigui, no necessito fer res, només, si per exemple, si he d'estudiar, estudiar. Si he de fer una altra cosa, doncs fer-la. Sí, sí. Doncs això és un moment de concentració màxima i després just. Ja no, és, és el que es necessita. I buscar aquest objectiu, no? Potser una mica, això Clar, que dius, buscar objectius. Clar, no és que en veritat el millor és això, que quan has acabat dius, mira, tio... Toma. Tu quin objectiu, si es pot dir, vas buscar-te quan estaves fa dues setmanes en plens exàmens? Doncs això, de dir, buf és que jo pensava, és que ja està, o si sigui, no em queda res. Sí. I després, com em Porto sentiré de dir? mesos, ara mira, que vindrà el Mira, per exemple, avui mes. que m'han donat les notes, he dit, mira, toma. I Pla. en aquell moment pensava, quan em donin les notes diré, toma, sap? I ja ho has, ja ho has fet? Sí sí. Sí, sí, sí. I anar tancant etapes, eh? Sí, i tant. I després, hem, un truc, que jo feia servir durant aquesta, o sigui, durant aquest any, i l'any passat que me el van dir, i m'ha servit. O sigui, en aquests moments així de col·lapse, que és... no saps per què tot et surt malament, no? tot, passa, tot malament, eh, això. fa malament, eh, el que sigui. I a més és amb cadena al mateix dia, normalment. Sí, sí, és com tot s'acumula, no? És allò, estàs una temporada molt llarga bé Ai. i de cop arriba tot. Uh -huh. Tu dius, hòstia, què faig? No? I, què passa? Que ara tot sí. va malament. Sí. I ara, per exemple, al final de curs, no, però durant els exàmens així d'així, d'un trimestre o el que sigui, I el que feia, o sigui, tenia l'agenda, no? I m'imagina des dilluns i dic, hòstia, quin pas. I llavors, m'aputa de tot, tot el que tenia malament, vale? Que, a vegades jo que t'hi cabien les coses allò superapurades. Sí, no? Mm, vale, per para que tantes coses, dic, vale, pues, intentaré solucionar aquesta que sé aquesta. I a mesura que no solucionem, pues menar apuntant el que ja havia solucionat durant tots els dies. No I rea. passes ons ja està. Fitas, eh, semana... això és, és anar na na Sí, perquè clar, els problemes quan, quan tens tantes coses acumulades, que són tantes tasagobias i us no podré, no podrés millor agafar-les una per una. T'agafa l'efecte que ella di ara, sí. ara que faigent tot això. Sí, al millor és allò, passar la següent setmana i veure que Carles no ten reia. Ja. I doncs, sí, deia, tot i això molt que... ja m'ho he tret, de, ja I he tret de sobre. I tant, i tant. Quin seria? Uh, ara, per la gent més seguríssima teva agenda, quin seria el plan per la setmana vinent? Platja... És que no que... hi ha plan, sí, exacte. S'improvisa. No, no, però... Ehm... Mm, o sigui, passaré tot un dia i una nit amb les meves amigues per despedir-me, perquè, clar, com em vaig un mes... Clar, no vindran a veure't, eh, les domingues, crec, a Califòrnia. sembla que no. No, no, una seria una sorpresa, però no, no. Clar. I res, i després, doncs, Sant Joan i així i ja està, i disfrutar els últims dies que em queden i ja està. Molt bé, i aprofitar aprofitar al màxim amb aquests objectius i l'any vinent, doncs, clar, tornar-se a buscar d'entrada quan veus, ui, setembre ui, comença ja a, a fer fred o mal temps sí, sí. i us que fem, doncs anem a buscar Anem a buscar coses positives, sempre. Ja, ja, ja, tu, de tot l'any, quin és el pitjor moment per tu quan t'agafa el baixó. No? Al final d'estiu o quan veus el febrer, per exemple, que dius no ni sí, Setmana sí. Santa ni és, res? Sí, sí, és tornant de vacances de Nadal. Oi que sí? A, dir, passava, eh? a part que són, les vacances de Nadal és com si desconnectessis de l'escola i ja, està, ja estàs... Eh, i dius no, no, no. Queden dos trimestres? Encara queden dos trim... Bueno, no, perquè les, durant les vacances de Nadal ja has entrat, no? El següent trimestre. Sí, que, que és una sort. I al febrer ja tens exàmens. Jo, sí. per exemple, ja tenia exàmens. I és allò de dir, és que ara tampoc tens més de tornar a ficar i tot. El següent trimestre és el pitjor. Em fica, fa molta mandra. Molta, molta. Però és això, sempre s'ha de pensar que quan just acabis ja està. Ja ho tindràs fet. I, I pensar, mira, ja està, he aconseguit, m'ha costat el meu, però mira. Però bé, doncs sortirem. Ha valgut la pena. I tant que sí. Escolta'm, Georgina, uh, jo crec, jo crec que... Quin pot ser el proper objectiu? Per la gent que ara encara està fent exàmens. Abans hem parlat amb la Xènia. Uf doncs, és que clar, ara fer exàmens ara sí que... Ah, Merda, que veus eh? que tots els teus companys ja fan estan... festa sí, sí. vés en Joan i dius, quin pot ser el, el proper objectiu no sé, bàsicament jo crec que o sigui, tampoc no importa el que fagin els altres no? t'has de centrar en tu uh -huh. i ja està, i dir mira si jo vull ser, estar com ells, què de fer? quin és el meu objectiu? Doncs acabar i acabar bé, i que no em quedi res o el que sigui no? doncs ja està I bé. I tant. acabem nosaltres també Jorgina. acabem, bé, acabem bé, sí. bé com sempre sí. uh, moltíssimes gràcies ens veiem a la recta final no ens veurem, sentirem cantar el cara que no ho vencem però és, una, és un tema que tothom des de casa podrà seguir i el cantaran segur oh, tant, que el cantaran. la Pepita també i la carma també <laughs> Jorgina fins ara, fins ara. Fins aquí aquest especial Nits d'Erasmus d'avui, la setmana vinent, rigorós, directe, rigorós, directe, i acabarem amb una sorpresa, però com que és, és sorpresa, ho deixem a l'aire. Cadascú que pensi el que vulgui. Bona setmana, Patricia, fins ara.